Шахки Зелбашів тремтить за своїми горами, які колись вважалися неприступними, але після султана Селіма вашого отця навіки втратили цю свою грізну славу. Халіф схилив свою голову перед вами, передавши вам своє священне звання. Кримський хан, ваш слухняний данник. Хто ж ще? Я не бачу в цьому світі нікого хто міг би стати після повелителя віку, окрім того, кого він сам поставить у своїх безмежних милостях. Рівним султанові на цім світі не може бути ніхто. Подібним? Так. коли цього захоче султан? Ви поставили ібрагіма пашу. Хіба цього не досить, щоб визнати цього чоловіка другим у світі? А коли так? Гідним вашої царственної сестри, прекрасної хатіджі. Ми подумаємо над цим, хрипко промовив Сулейман, знову і знову радіючи в душі від щедрості долі, яка послала йому цю жінку, і водночас лякаючись, щоб не втратити її через якийсь безглуздий випадок. Бо хіба ж не випадково здобув її, спізнав, упізнав? А чи спізнав до кінця? Враження таке, що вона про тебе знає все, навіть те, що лишається таємницею для тебе самого, ти ж про неї. Нічого. Судилося тобі тільки дивуватися і захоплюватися нею щоразу. А хурем навіть не замислювалася над тим, щоб вразити султана. Лишаючись сама, плакала би слізно і невтішно над своєю долею. Уже й ставши султаншею, бо ж однаково піднялася до цього високого звання не з радощів, не з весільних пісень, а з рабського пониження, ледь не з того світу. І не переставала відчувати на своїй ніжній шиї холодний дотик заліза. Султанша в залізному нашийнику. Може, несвідомо намагалася позбутися найближчих і найнебезпечніших ворогів, серед яких Валіде і Хатіджа були найзагрозливіші. Може, так само несвідомо хотіла поєднати Хадіджу і Брагіма, не лякаючись навіть того, що поєднані вороги стануть ще дужчими і страшнішими. Хай! Уже навіть за своє коротке життя встигла переконатися, що найближчі друзі виявляються безсилими, часто і забувають тебе, щойно ти ще з очей. Зате вороги пам'ятають про тебе завжди і знайдуть навіть на тім світі. Тому не слід боятися ворогів і їхнього поєднання, що дужчий ворог, то більшою може бути перемога над ним, а що їх менше, хай могутніших то легше з ними розправлятися за одним замахом, а не здолаєш їх, то ліпше одразу загинути, ніж терпіти муку. Деспоти нагадують дітей, які і другі над усе люблять урочистості, свята і забави. Поки довкола веселяться, здається їм, ніби весь світ потопає у веселощах, і все життя суцільне свято. Не важить, що після кількох годин або днів високих урочистостей настануть похмурі будні, що після короткочасного об'їдання та обпивання прийдуть голод і нужда. Хай собі! Окрім того, для володаря завжди простіше і приємніше вдовольнити на кілька днів натовпи столичних дармоїдів, слухаючи їхню хвалу, ніж прогодувати цілий народ, якого однаково ніколи не довольниш і від якого чуєш тільки хулу. Сулейман охоче пристав на раду своєї матері й улюбленої жони справити гучне весілля своїй наймолодшій сестрі. Сподівався він, що у весільних урочистостях потонуть невдоволення війська малою здобиччю і страшними втратами під Родосом. По хмурі шепоти Стамбула, незгоди в дивані, лихі вісті із східних провінцій з Єгипту, ворожість, яка запанувала в гаремі, з часу вигнання Махідевран і наближення до султана Хорем. 1523 рік був тяжкий повсюди. Європі очікували нового потопу, люди втікали в гори, запасалися харчами. Хто багатший, будував ковчеги, сподіваючись переждати в них лихо. І хоч астролог Паоло де Бурго переконував папу Клемента, що небесні констеляції не вказують на кінець світу, Землю й далі роздирали війни, а на небесах лютували стихії. 17 січня 1524 року в соборі Святого Петра, під час відправи, яку вів сам папа,